7. «Божечки, який чудовий день, правда?» – мовила Гледіс, ведучи Люка шлакоблоковим коридором повз двері до його кімнати. Коридор тягся в інше крило, де було ще більше дверей, ще більше кімнат, але вони звернули ліворуч у прибудову, яка виявилася звичайним ліфтовим майданчиком. Люк, який зазвичай вправно підтримував повсякденні балачки, нічого не відповів. Він був майже певен, що в цій ситуації Нікі вчинив би так само. «А от комашня! Бру. Вона відігнала рукою невидимих комах і засміялася. «Раджу добре намащуватися дітом, принаймні до червня, коли бабки вилупляться». «Так точно!» Вона знову завелася сміхом. «Куди ми йдемо?» «Побачиш!» Гледіс поводила бровами, мов казала «Не псуй собі сюрприз!» Двері ліфта відчинилися, звідти вийшло двоє чоловіків у синіх сорочках. Один був Джо, другий – Хадад. Обидва тримали в руках айпади. «Привіт, хлопці!» – весело сказала Гледіс. «Привіт, дівчинко!» – відповів Хадад. «Як воно?» Чудово, процвірінькала Гледіс. «А ти як Люку?» – спросив Джо. «Нормально пристосовуєшся?» Люк нічого не відповів. «Он як? Грав мовчанку?» Хадад вишкірився. «Поки потерпимо, а пізніше, може, вже й ні». Ось у чому річ, Люку. Ти нам не грубіянь, і ми тобі не будемо. Поводься добре, щоб і ми добре поводилися, додав Джо. Мудрі слова. Побачимось пізніше, Гледіс. Обов'язково. Сам обіцяв пригостити чаркою. Як скажеш. Чоловіки пішли собі далі. Гледіс завела Люка в ліфт. Там не було жодних цифр чи кнопок. Вона промовила «Бі». Тоді дістала з кишені штанів картку і помахала нею перед сенсорним приладом. Двері зачинилися, кабіна спустилася, та недалеко. «Бі!» – проворкував приємний жіночий голос звідкись згори. «Поверх бі!» Гладі знову помахала карткою. Двері прочинилися, і за ними показався широкий хол, освітлений за допомогою напівпрозорих стельових панелей. Грала тиха музика. Таку, подумав Люк, люблять ставити в супермаркетах. Колом ходило кілька людей. Хтось штовхав перед собою візочки з обладнанням, хтось ніс дротяні кошики з певно зразками крові. На дверях стояли номери і біля кожного літера B. Поверх B. Масштабна операція, сказав тоді Нікі. Комплекс. Певно він не помилявся, бо якщо тут є підземний поверх B, то логічно припустити, що поверх C також існує. Може навіть D і -E, e. За всіма ознаками це мала б бути державна установа, так вирішив Люк. Але як у них виходить тримати таку масштабну операцію в таємниці? Це не просто незаконно, це просто суперечить Конституції. Тут дітей викрадають. Вони проходили по вспрочиненні двері, і Люк побачив за ними приміщення, дуже схоже на побутову кімнату. Там стояли столи і торгівельні автомати, хоча й жодних оголошень про «споживання алкоголю в помірних дозах». За одним столиком сиділо троє – чоловік і дві жінки. Вони були одягнені в цивільне, джинси й сорочки на гудзиках, і пили каву. Одна жінка, білявка, видалася Люку знайомою. Спершу він не міг уторопати чому, аж потім, по думки, почув голос. «Егеш, ага. як тільки схочеш». Це був останній спогад перед тим, як він тут прокинувся. «Ти», – сказав Люк і показав на жінку пальцем. «Це була ти», – вона не промовила ані слова. Обличчя її також нічого не промовляло. Але жінка подивилася на Люка і не відводила очей, доки Гледіс не зачинила двері. «Це та сама жінка», – сказав Люк. «Я знаю, це вона». «Уже недалеко», – відповіла Гледіс. «І пробудеш ти там недовго, і тоді повернешся до себе в кімнату. Певно тобі захочеться перепочити. Перші кілька днів зазвичай виснажливі». «Ви мене чули?» «Це вона зайшла до мене вночі! Вона щось розпилила мені в обличчя!» Жодної відповіді, тільки та сама посмішка. Люкову здавалася ще більш моторошною з кожним разом, як з'являлася на обличчі Гледіс. Вони дісталися дверей Бі-31. «Поводься добре, і отримаєш п'ять жетонів!» Сказала Гледіс, засунула руку в другу кишеню штанів і дістала жменю металевих кругляків, схожих на четвертаки. Тільки з обох боків був викарбований трикутник». «Бачиш? Ось вони в мене, туточки!» Вона легенько постукала в двері, відчинив чоловіку синьому, Звали його Тоні. Він був високий, білявий, а також гарний, якби одне око трохи накосило. Люк подумав, що він схожий на якогось лиходія з фільмів про Джеймса Бонда. Може, той пещений лижний інструктор, що виявився найманою йому вбивцею. «Привіт, красуночко!» Він цьомкнув гледіс у щоку. «О, ти Люка привела? Привіт, Люку!» Він простягнув руку. Люк, наслідуючи Ніки Вільгольма, не став її тиснути. Тоні засміявся, наче це був докончив вдалий жарт. «Заходь, заходь!» Як виявилось, перепрошували тільки Люка. Гледіс легко штовхнула його в плече і зачинила за собою двері. У центрі кімнати Люк побачив предмет, який його дуже занепокоїв. Схожий на стоматологічне крісло. Тільки він ніколи не бачив стоматологічних крісел із ремнями на бильцях. «Сідай, Орлику!» – сказав Тоні. «Не молочинка», – подумалось Люку, – «але близько». Тоні підійшов до довгого столу, висунув шухляду і взявся в ній коперсатись. Він насвистував, а коли повернувся до Люка, то тримав у руці якийсь незвичний інструмент, схожий на паяльник. Тоні наче здивувався, що Люк так і стоїть біля входу. Я сказав «Сідай». «Що ви цим робитимете? Тату мені наб'єте?» Він згадав про євреїв, яким на вході в табори Освенцима чи Берген-Бельзена набивали номери на руках. «Абсурдна ідея, про проте...» Тоні зачудувався, потім розсміявся. «Боже, та ні! Я просто вживлю тобі чіп у мочку вуха, проколю як пірсинг чи сережки. Нічого особливого, всі наші гості такий мають». «Я не гість», – заткуючи мовив Люк. «Я в'язень, і нічого ви мені вухо не вживете». «А от і вже влю, сказав Тонні з тим самим вишкіром. Так само схожий на чоловіка, який спершу допомагає малим дітям стати на лижі, а тоді намагається вбити Джеймса Бонда отруєним дротиком. «Дивися, це ж не більше, ніж щіпок. Тому не ускладнюй нам обом життя. Сідай у крісло, і за пару секунд усе закінчиться. Коли підеш до себе, Гледіс видасть тобі жменю жетонів. Якщо ж захочеш піти складним шляхом, то все одно отримаєш чіп, а жетони – ні. Що скажеш?» «Я в те крісло не сідатиму!» Усе тіло люка пробирали дрижаки, проте голос звучав упевнено. Тоні зітхнув. Він обережно поклав прилад для чіпування на стіл, підійшов до люка і впер руки в стегна. Тепер він мав серйозний, майже скорботний вигляд. «Ти певен?» «Так!» У вухах задзвеніло від смачного ляпаса. Навіть перш ніж Люк устиг усвідомити, що права рука Тоні злетіла зі стигна вгору. Люк похитнувся, зробив крок назад і впер у чоловіка приголомшений, незмигний погляд. Рідний тато тільки раз йому наклепав, і не сильно. Коли Люкові було 4 чи 5 років і він бавився з сірниками, але йому ще ніколи не давали ляща. Щока горіла, і досі не міг повірити, що таке сталося. Оце болить набагато дужче за щепок у вуха. — сказав Тоні. Вишкір тепер зник. — Хочеш повторю? — Я за Любки. — Ви, діти, вважаєте, що вам цілий світ належить. Біда, — Біда-біда. Саме тоді Люк помітив у Тоні на підборідді маленький блакитний синець і на лівій щелепі невеликий поріз. Він пригадав свіжий синець на обличчі Ніки Вільгольма. Якби ж тільки люк був таким самим відчайдухом. Та він не був. Правду кажучи, він взагалі не вмів битися. А якби спробував, то Тоні, певно, по всій кімнаті його розмазав. Готовий сісти в крісло? Люк сів. Будеш добре поводитися, чи треба ремені в'язати? Я добре поводитимусь. Люк так і вчинив. І Тоні виявився правий. Уколу мучку вуха був не таким болючим, як ляпас. Можливо, через те, що хлопець був до нього готовий, або тому, що цей штрик більше нагадував медичну процедуру, а не напад. Коли з цим було покінчено, Тоні підійшов до стерилізатора і дістав звідти голку для ін'єкцій. Раунд другий, Орлику! «Що в шприці?» – спитав Люк. «Не твоє мелиться. «Якщо воно в мене віллється, то саме моє і мелиться, Тоні зітхнув. «З ременями чи без? Тобі вирішувати?» – Люк згадав пораду Джорджа. Розстав собі пріоритети. «Без!» «Хороший хлопчик!» Один маленький укол, та й край. Але це був не просто маленький укол. Не те, щоб аж так боліло, проте пекло добряче. Жар ухопив руку аж по зап'ясток, наче в цій частині тіла піднялась температура, але потім усе прийшло в норму. Тоні наліпив на місце уколу прозорий пластир, а тоді розвернув крісло так, щоб Люк дивився на білу стіну. Тепер заплющ очі. Люк заплющив. Щось чуєш? Що, наприклад? Припини ставити питання і відповідай на мої. Ти щось чуєш? Поможте трохи і дайте мені послухати. То ні замовк. Люк став слухати. Хтось щойно пройшов коридором повз двері, і хтось засміявся, гадаю, Гледіс. Більш нічого? Ні. Окей, поки все нормально. Тепер рахуй до 20, тоді розплющуй очі. Люк порахував і розплющив. Що ти бачиш? Стіну. І все. Люк подумав, що Тоні майже напевне має на увазі цятки. Якщо ти їх побачиш, то так і кажи. Якщо не побачиш, теж кажи. Радив йому Джордж. Не бреши, вони знають, коли ти брешеш. І все? І все. Точно? Так. Тоні ляснув його по спині, від чого Люк підстрибнув. Окей, Орлико, ми закінчили. Зараз дам тобі льоду на вухо. І пригарного тобі дня. 8. Гледіс уже чекала на хлопця, коли Тоні вивів його з кімнати БІ-31. Вона посміхалася своєю посмішкою професійного метродотеля. «Як усе пройшло, Люку?» – Тоні відповів за нього. «Добре. Хороший малий». «Інакших у нас не буває?» – майже проспівала Гледіс. «Гарного тобі дня, Тоні!» «І тобі, Глед!» Вона повела Люка назад до ліфта і всю дорогу радісно про щось щебетала. Люк гадки не мав про що саме. Рука вже майже не боліла, та він так само прикладав до пульсуючого вуха пакети з льодом. Але найгіршим виявився ляпас. Із багатьох причин. Гледі спровадила його коридором промислово-зеленого кольору, повз плакат, під яким колись сиділа Каліша, повз другий, на якому було написано «ЩЕ ОДИН ДЕНЬ У РАЮ». І врешті-решт вони дісталися кімнати, так схожої на його власну, та все одно не його. «Час для дозвілля!» Вигукнула Гледіс, наче видала люку вельми коштовну винагороду. Але наразі можливість побути на самоті дійсно скидалося на нагороду. «Ти ж отримав свій укол?» «Так. Якщо почне боліти рука або відчуєш запаморочення, то скажи мені чи іншому доглядачеві, окей?» «Окей». Він уже прочинив двері та не встиг увійти, коли Гледіс схопила його за плече і розвернула до себе. На обличчі була та сама посмішка метродотеля, але пальці сталевою хваткою вп'ялися йому вплоть. Не так сильно, щоб заболіло, але достатньо, щоб попередити про ймовірний біль. «На жаль, жетонів не отримаєш», – сказала вона. «Я в тоні не питала, та все розказав знак у тебе на щоці». Люку хотілося відповісти, «Не потрібні мені твої срані жетони», але він замовчав. І боявся він не чергового ляпаса, а того, що від звуку свого власного голосу, слабенького, невпевненого, спантеличеного голосу шестирічної дитини, він розплачеться просто перед Гледіс. «Да зволь, дати тобі одну пораду», – сказала вона на цей раз уже не всміхаючись. «Затям собі, ти тут для того, щоб служити, Люку. А це означає, що тобі треба швидко подорослішати». «Треба тверезіше дивитися на життя. З тобою відбуватиметься багато речей, і не завжди ці речі будуть хороші. Ти можеш бути молодчинкою і отримувати за це жетони, а можеш бути паскудником і не отримувати жетони. Ті не дуже хороші речі стануться із тобою так чи інакше, тож як тобі вчинити? Відповідь досить очевидна». Люк нічого не відповів, проте Гледі знову запосміхалася. Тим самим посміхом метро Дотеля, що наче промовляв «О, так, сер, я цю ж мить проведу вас до столика». «Ще літа не мене, а ти вже повернешся додому і житимеш так, наче цього всього не було. А якщо щось і пригадаєш, то найясніше, ніж звичайний сон. Але поки це не сон, то чому б тобі не зробити своє перебування тут якомога комфортнішим?» Вона розслабила хватку і легко підштовхнула його до дверей. «Мабуть, тобі слід трохи перепочити». «Іди, приляж. «Ти бачив цятки?» «Ні». «Ще побачиш!» Вона дуже м'яко зачинила за ним двері. Люк новидою пройшов до ліжка, що не було його ліжком. Ліг поклав голову на подушку, що не була його подушкою, і впер погляду порожню стіну, в якій не було вікна. І цяток на ній теж не було, про що б то не йшлося. У голові його промайнула думка. «Хочу до мами». О, господи, як же я хочу до мами. І на цьому Люк не витримав. Він впустив пакети з льодом, затулив долонями очі і розплакався. Чи піддивлявся хтось за ним, чи прислухався до його схлипів, байдуже. До цього йому вже діла не було. Люк плакав, поки не заснув.